Pista 17 Pavele, jur că n-am primit cât am lucrat în spital un leu de la nimeni. Primeam flori, am primit de două ori câte o cutie de bomboane și o singură dată o sticlă de șampanie de la fratele unei colege de grupă, care mi-a spus că dacă nu o primesc, dă cu ea de pământ în fața mea. Din bomboane am tratat pe toată lumea, iar șampania am băut o seara, la gardă cu asistentele. Cred că pentru asta colegii nu te iubeau cu pasiune. Țin chipui. când iubiții mei șefi Verzeu și voi cu Marin m-au mătrășit de la chirurgie, nenea Ian Cuștain m-a luat pe după umăr și mi-a spus Ce-ți trebuie ție chirurgie? Ca să-ți bată mereu inima pentru fiecare om pe care îl operezi? Peste tot e concurență, dar la chirurgie e mai mare ca oriunde, măcar dacă ai luat bani. Dar dacă tot ai făcut legământ de sărăcie ca mine și ca neantul Daniel?" Măcar alege și tu ceva mai odihnitor. Nu vezi cum se uită toți la Daniel și la mine ca la niște debili mental. Profesor, oameni bătrâni fără casă, fără mașină, fără vilă, spune și tu. Doi idioți bătrâni. De ce să sacrifici tu socotelile la atâta lume care-i pusă pe treabă? Care pe care și cât pe cât? Mă gândeam câtă vreme am să rezist legământului de sărăcie, cât aveam să rezist ispitei de a primi plicul care mi se întindea. Mă gândeam și mă temeam că, într-o zi, înainte de chenzină, cu punga debilă și cu moralul scăzut, nu numai din cauza pungii anemiate, ci dintr-o mie de alte cauze, mi era teamă că, într-o zi de asta, de avitaminoză, penicuniară și spirituală, să nu iau plicul care mi se întindea, fiindcă primul plic conta, restul aveau să vină de la sine. Excomunicarea mea din parohia lui Verzeu îmi rezolva o problemă de conștiință gravă ca orice problemă de conștiință pentru cel care are conștiință. Mă scutea de tentație. Doctorul Staicu și cu mine eram singurii care nu primeam bani și nici echivalentele lor. I-am spus odată lui Staicu, domnule doctor, cum de nu luați bani? Nu vă tentează? Ba, mă tentează, al dracu! Dar vreau să nu mi se poată reproșa nimic. Pe omul curat nu l-ai cu nimic la mână. Deci, această atitudine face parte din planul dumneavoastră de mărire. Dacă vrei, uiți că sunt secretar de partid. Spitalul ăsta a mai avut secretar de partid și luau, mulțumesc lui Dumnezeu, cu amândouă mâinile. Era momentul să vină unul care să nu mai ia. Dar tu, de ce nu iei? Din cauza mea, de mine să nu te sfiești. Ia, dacă așa ți cere metabolismul. Eu nu iau din principiu. Un om e destul de nefericit că e bolnav să-i mai iei și banii. Printre nefericiții ăștia ai tăi, sunt unii de le-aș lua și măselele. Le-aș lua 50 de mii pentru o apendicită, paștele mamilor de tâlhari. Dintre ăștia, unul măcar nu operez. Îi trimit la Georgescu, la Avramescu, la Oprișan, care le iau două, trei, patru mii, ca la toată lumea. Când te gândești câte plocoane primesc unii tovarăși, o prin posturi cât câștigă, prin muncă cinstită, niște responsabili zău că le-ai de de chirurg, care n-ai nici 3.000 pe lună. Eu, ca unul mai mărunt ce stă și se uită, am început să împart la noastră în specii și în încrengături. Rara avis interți. Mai întâi, cei care nu iau, zise Pavel, îndoind degetul mare de la mâna stângă. Noi pe aici, pe la București, le spunem ornitoringi, deci fosile vii, monumente ale naturii. Apoi, destul de rari și aceea, a vis sebi rara, cei care te îngrijesc la fel de bine și dacă le dai și dacă nu le dai. Din această specie se detașează o încrengătură specială a celor care iau de la cei care au și dau celor care nu au, care merg să vadă pacienți, un șaluat dracu-noapte bună, fără un creițar, de multe ori și medicamente pe care le plătesc din banii celor care au. Apoi genul comun, Avis vulgaris, care nici nu se uită la tine dacă nu dai pavele, eu fac parte acum din încrengătura celor care și dacă ar vrea tot n-ar avea de unde lua deci pot să judec ca și când aș fi complet afară din cauză. De altfel să știi că sunt destui practicieni nu dintre cei mai buni care se uită la laborator și la cercetare ca la niște deșeuri ale medicinei ca la unii care sunt acolo fiindcă n-ar fi fost buni în altă parte, ei neavând în vedere că, pe lângă unii care sunt mediocri și a acolo de soartă, în laborator sunt oameni care caută cu pasiune, unii cu disperare, acei puțini și aleși de la care țâșnește rar și avar lumina ca în absolut toate domeniile de activitate umană. Eu deci pot judeca fără părtinire ca unul din afară, dacă mâine aș avea nevoie de un doctor, de un chirurg mai ales, nu mi-ar face mie pacient nicio plăcere să știu că doctorul vine la spital după ce a așteptat o jumătate de oră un mijloc de locomoție în comun, într-un picior pe scara vehiculului, ținându-se ca vai de lume cu o mână de bară de care te-a în urma unei selecții naturale nemiloase fiindcă dacă nu dai tare și cu forță din coate și nu îi dai la o parte pe cei slabi, n-ai nicio șansă călcat pe picioare cu mâinile înțepenite cu o dispoziție să nu mai vorbim eu pacient vreau un doctor care să vină la slujba lui cu mașina vreau să vină odihnit și bine dispus și nu făcut dunăre pe lume și pe viață încât când dă cu ochii de tine să-și zică și dacă moare parcă ce pierde având încă în urechi replici de felul unde mă ta te împingi boule? Ce, ești chior? Sau, dacă nu-ți place, de ce nu iei mașină mică? Replici care nu sporesc bună dispoziția animănui, dar care nu trebuie să scadă moralul unui om al cărui obiect de muncă e viața oamenilor. Doresc un medic care să fie abonat la cât mai multe publicații de specialitate pe care să le poată citi liniștit acasă, în pijama și în papuci și nu pe apucate de la biblioteca spitalului dacă în mod fericit biblioteca este abonată la așa ceva. Doresc un medic care să-și permite să-și cumpere un tablou peste care să-i fie e drag să-și plimbe ochii dimineața când se scoală, cu câteva obiecte frumoase în casă, cu un spațiu al lui și numai al lui, în care să nu dea buzna aci copii aci soacra, aci nevasta. Doresc pe scurt un medic care să-și poată permite, dacă îmi dai voie, ceva mai mult decât îi oferă un salariu până în 3.000, când ajunge la primariat. Asta nu înseamnă Că-i scuți pe cei care se tocmesc ca la piață, la tarabă și care zic că dacă n-ai bani, de ce dracu mai vrei să trăiești? Sunt iană și crezi că dacă idealul tău pecuniar în ceea ce privește meseria noastră ar fi atins lăcomia, ar fi stăvilită? Crezi? Stăvilită nu, limitată da. Ar fi mai mulți cei cu procese de conștiință. Nu crezi că ești prea optimistă? S-ar putea, un lucru știu, nu-i poți cere omului dacă nu-i dai ceva în schimb, vorbim în abstract, la modul supoziției. În orice caz, dacă printre medici ar exista milionari, să știi că îmi sunt oricum mai dragi decât responsabilii milionari. În milionul doctorului văd cadavrele pe care le-a disecat, nopțile pe care nu le-a dormit, sufletul care i-a stat la gură ca atâția pacienți să nu și-l dea pe al lor. Un efort neîncetat de a învăța, de a aplica o muncă în care se macină trupul și sufletul, și care acoperă pe drept o parte din milionul acela. În milionul responsabilului și al altora, văd numai un animal viclean care stă la pândă, cu gușa înfoiată și cu ceafa încordată, cu ochii micșorați și cu urechea ciulită după pleașcă, după tras pe sfoară după pus călcăiul pe grumazul altuia și lipsa totală de respect pentru cel care nu are. Asta văd. Medicul e o ființă necesară și utilă, chiar dacă e lacom, fiindcă așa e specia. Fără el, viața nu e în siguranță. Responsabilul și institu Insul oploșit de posturi, ca găina în grămadă, este o excrescență, un neg, un lipom. La modestele mele pretenții, dacă aș avea 2000 pe lună, mai mult, cred că mi-aș lungi viața. N-ar mai trebui să fac slalomul pecuniar pe care îl fac, mai ales înaintea chenzinei. Să știi că așa cum trăiesc, n-aș schimba însă viața mea pe animănui. Trec prin viață cu gândul la niște valori autentice și nu la niște strasuri sociale. Mă gândesc la meseria mea, la copiii mei, cum să fac niște oameni din ei și nu niște pipițe. Mă gândesc la tainele și la rosturile adânci ale vieții și ale lumii. Trăiesc pentru a ști și nu pentru a avea. Unii oameni se conjugă cu verbul a fi, alții cu a avea, zicea mama. Eu am ales definitiv pe a fi. Când mama se uita câteodată pe fereastră, o întrebam. La ce te uiți mamă? La vreme, cum trece? Îi măsor pasul. Și când spunea cuvintele astea pe chipul ei, apărea o expresie de o liniște, de, o înțelegere și de o o înțelepciune atemporală, vedea intipărită pe chipul ei înțelegerea vieții. Cel mai minunat dar pe care ni l-a dat natura e gândirea. Păcat că acordăm atât de puțin timp acestei esențe a ființei noastre. Când înțelegi viața, rosturile ei adânci, parcă te-ai afla pe o stâncă de o înălțime incomensurabilă, de unde privești, nu cu superioritate, ci cu liniște, acea liniște în care toate vanitățile s-au stins. Mama a fost omul cel mai senin, cel mai profund, pe care l-am cunoscut și să știi că viața mea am parte ca, în apropierea mea, a sufletului meu să fie oameni adevărați care n-aveau, deci, nimic de a face cu superficialitatea. Mi-aduc aminte de bunică mea. Maică, am întrebat-o eu într-o zi după ce murise bunicul. Maică spune, când ți-a fost dumitale cel mai greu în viață, afară de moartea feciorilor și a taicăi? Când ne-au luat boi. Bine, dar vi luase și în timpul războiului. Ni luase că dar atunci era altceva. Când ne-au luat boi, am simțit că mi se rupe ceva aici și bunica a arătat cu mâna în capul pieptului. Atunci am știut că s-a schimbat lumea și că vremea noastră s-a dus. Alu, bătu tău și a mea. Ne trecuse rândul și când spunea cuvintele astea pe chipul maicăi, se citea expresia unei resemnări, pornite din înțelegere. Pentru ea, boii erau elementul esențial care lega sufletul ei de glie, simbolul întregii ei păreri despre lume. La doi ani, după ce îi dusese în bărăgan, bunicul a murit. S-a întors de la fermă unde lucrau cu ziua, s-a spălat în mare grabă, s-a îmbrăcat cu țoalele de moarte și a strigat-o pe bunica. Simina, aprindem lumânarea că mor. Și-a murit. Mama n-a reușit să obțină autorizația de a-l transporta în satul lor, aveau domiciliul obligatoriu, vis sau morți. L-au îngrobat în cimitirul din satul vecin cu mărunta așezare de chirpici, încropită de cei cu domiciliu obligatoriu. În curtea bunicii s-a strâns nu numai lumea din mărunta lor așezare, venit fiecare cu scăunelul cu trei picioare, cu strachina cu lingura și cu bocceaua lui, cu merinde de acasă, dar și lume multă din satul vecin. Fiecare cu câte o boccea sau cu câte o trai în mână, afar de ce adusese fiecare când venise cu lumânare la mort. De la oraș venise nenea Daniel și cu ai lui și cu nașa mare, cu bunică sa, nenea Ian cu Stein și cu nevasta și cu copiii. Eram cu toții așezați la mese joase ori improvizate din scânduri. Era o zi frumoasă de septembrie. Preotul terminase de binecuvântat bucatele și se așezase și el în capul unei mese, improvizate în momentul de liniște care se așternuse, când nimeni nu îndrăznea încă nici să vorbească, nici să mănânce. Am auzit deodată glasul bunicii care stătea în picioare în spatele preotului, un glas trist, dar limpede și hotărât. Vă mulțumesc, oameni buni, că ați venit. Să vă fie primit tot ce i-ați adus de la mângropat și pe el creștinește, nu ca pe un câine de pripas. Să vă fie primit. Apoi, fără nicio tranziție, a luat o sticlă de rachiu și a început să toarne mesenilor. Zadarnic am rugat-o pe bunica să vină la noi la oraș. Când ne-am despărțit, ne-a privit cu tristețea ei înaltă și senină și ne-a spus ca să ne mângâie s-a dus la locul lui acum i-a fost rândul după moartea bunicului reconsiderându-se situația cheaburilor li s-a dat voie să se întoarcă pe la casele lor Bunica ne-a spus că până nu împlinește bunicul șapte ani, ea nu pleacă din bărăgan, până ce nu-i putea dezgropa oasele și nu îi le putea duce la cernați. Șapte ani a mai rămas bunica în bărăgan. Muncea la fermă de dimineață până seara și nu mânca decât buruieni. Seara se culca odată cu găinile ca să nu ardă lampa. Creștea câteva găini, un porc și vindea tot, dar absolut tot, ea trăind ca o schimnică. Vindea și cei trimiteam noi: marmeladă, biscuiți, zahărul ei, că și noi de unde era să-i trimitem. Maică, ai să mor de foame, i a spus mama într-o zi îngrijorată. Am să mor cum i o venit rândul, Maică, zilele omului de la Dumnezeu sunt lăsate. După șapte ani am înțeles de ce se pedepsea bunica astfel. După șapte ani și-a cumpărat car cu boi, a desgropat oasele bunicului, le-a pus într-un sicriu, le-a urcat în car și a pus într-o lădiță puținul ei a avut, trei saci de făină pe care își o luase ani de zile de la gură și un sac de colaci, alăptat cu sicriul și a pornit-o într-o zi de septembrie din inima bărăganului spre Cernați. Pe unde trecea, bărbații se descopereau femeile și făceau cruce, iar ea desfăcea sacul cu colaci mereu împrospătați și zicea Luați oameni buni, să fie de sufletul robului lui Dumnezeu Vasile. Se oprea în un sat, păștea boii și ruga cât un gospodar să o lase și pe ea să frământe și să coacă un cuptor de colaci de sufletul celui pe care îl ducea din străin la locul lui din neam de neam. O chemau oamenii la masa lor și, pe lângă colacii făcuți de bunica, dădea fiecare câte ceva de sufletul morților lui și toți se uitau la bunica și ziceau, brava dumitale, dadă, că duce omul să hodinească la locul lui. Mi-o fi destul că doi ficiori și un ginere sunt îngropați în țară străină că dacă aș fi știut unde să mă duc mă duceam și după oasele lor de le aduceam. Ce să facem dacă așa au fost timpurile? Șapte zile au bătut drumurile oasele bunicului până să ajungă în satul lor. Mama și cu mine îi așteptam pe bunicul și pe bunica așa cum ne spusese ea într-o duminică la biserică. Noi venisem de sâmbătă și cu doi fii să pasem groapa la cimitir. Când s-a sfârșit sluj Carul cu boi înjugați, trași la umbră, în marginea drumului. Bine te-am găsit părinte. I-a zis mai preotului. Și a sărutat mâna." Bine ai venit, Simina," a răspuns el și a dat cu tristețe din cap. Mama și cu mine i-am sărutat mâna bunicii și ne-am dat deoparte, fiindcă toată lumea din biserică se strânsese în jurul ei." Simina, Simina," ziceau femeile mai bătrâne, o sărutau și apoi plângeau fără niciun sunet, cu mâna la gură. Săru mâna nașă, săru mâna dadă," ziceau altele mai tinere și îi sărutau mâna. Părinte Vasile, să-i facem acum slujba și să-l ducem la loc," a zis bunica. Șase bărbați au dus sicriul în tindă. Mama și cu mine am împărțit batiste și lumânări. Am urcat din nou sicriul în car și am pornit-o spre cimitir. Bunica și noi două mergeam în spatele carului, plângând tăcut trecutul, iar pe bunicul, ca pe o parte din trecut. La groapă, dintr-o dată, la ultimele cuvinte ale preotului, toate femeile au început să se gelească. Toate jeleaniile, dar absolut toate, povesteau viața bunicului și a neamului său, apoi fiecare își povestea a propria viață rugându-l pe bunicu, să ducă veste celor duși din neam de cele pe care le îndurau cei de pe pământ. Mi-a atras atenția un bocet domol, abia șoptit. Vasile, Vasile, spune-i lui Dumitru că ne-a luat și locul din deal. Spune-i că al de Ion și al de Gelu s-au dus, maică, la oraș, la fabrică. După pâine și ei și mie mi-a căzut gardu și n-are cine să mi mai ridice și mi-a mai murit și porcul. Vai și amar de sufletul meu! Așa e când nu mai e om la casă, spune-i Vasile, că nu mai am nici dinți în gură. La ce i mai trăi pe pământul ăsta? Și la ultimele cuvinte s-a uitat blând și senin în ochii mei, cu niște ochi albaștri curați, cu o privire nedumerită și umilă. Maica, Maica mi s-a adresat ea mie. Multe are omul de pătimit pe pământul ăsta. De ce o fi având omul atâtea de pătimit? Și apoi, iar s-a uitat în ochii mei bătrână aia din sat pe care nu știam. S-a uitat cu privirea aceea albastră, orfană și nedumerită. Noi am rămas până ce s-a azvârlit ultima lopată de pământ peste bunicul. Bunica s-a uitat în pământul care pecetluia trecerea prin lumea bunicului. Te-am adus acasă, omule, acum pot să închid ochii. Maica a rămas în satul lor până la moarte. În casa lor se fă grădinița. I s-a dat și ei o odeiță, fosta bucătărie de vară și grajdul, fiindcă la boi nu voia să renunțe. Erau mândrie ei. 9 ani am muncit pe boi ăștia. Am plecat din sat cu camionul, dar ne-am întors cu carul, ca niște oameni așezați, așa mai că. Îmi explica ea mie și îi dădea din cap în mișcarea aceea pe care o face atât de des țăranul. Mi se părea că văd înșirându-se într-un lung cortegiu, cel puțin 2000 de ani de istorie scrisă și mai ales nescrisă. Mișcarea aceea prin care țăranul exprimă constatarea n-a fost înregistrată de niciun cronicar, de nicio carte de istorie, iar ea este mișcarea cheie care, printr-o cinetică esențială, de o clipă rezumă mii, milioane de file de istorie. Bunica muncea la gospodărie, la colectiv, cu atelajul, cum se spune, și cât o mai lăsau puterile, pe la plivit și pe lângă casă. Deși avea vârsta de pensie și ar fi putut primi cei 150 de lei pe lună, muncea atât cât să aibă ce mânca. Îndată ce-și termina treburile, stătea pe bancă, la poartă, cu trunchiul drept, cu picioarele strâns lipite, cu mâinile în poală ca țăranul la fotograf. După ce maica se întorsese în sat, ne mutaserăm și noi, mama și cu mine, într-o garsonieră dublă, în blocul de alături. Tanti Surica ajuster, mătușa lui Nenea Iancu, ne luase în spațiul ei. Asta prima mișcare, apoi trecuse contractul pe numele mamei a doua miș care Trebuie să-ți spun că, pentru mișcările astea, atât de puține la număr, mama și nenea Iancu făcuseră și în tălpi. Surica, sărmana, avea o boală de circulație. 6 luni a fost paralizată de ambele picioare. Nenea Iancu îi angajase o infirmieră care nu făcea mai nimic, așa că mama îi dăduse papuci și noi două o vedeam de surica. Șase luni astea cât a trăit așa, sărmana, mi s-au părut șase mii de ani. Știam că avea să moară în curând și am fi vrut să facem orice ca viața să-i se pară mai ușoară. Suporta cu atât răbdare cu atâta înțelepciune și cu atâta resemnare boala că ți se rupea și mai rău sufletul de ea. Odată nu se plângea, de câte ori însă avea nevoie de ploscă, o podideau lacrimile. De ce să mai trăiască un om dacă a ajuns în halul ăsta și de ce să-l lași să se chinuie fără nicio speranță? Nu mai bine să-i facă o injecție și să nu mai sufere nici el și nici cei din jur, mă gândesc la voi și la Biata marioara, să fiți sănătoase ce are și ea cu bietul taică său, dar el cel puțin îi e tată, dar voi, săracele, de ce să pătimiți cu mine? Pentru o nenorocită de cameră, în fiecare seară mă rog să mă stingă Dumnezeu mai repede, iar voi o să vă dea o viață ușoară și, când o să muriți asta peste 100 de ani, să muriți sănătoase, nu ca mine. Tantii surica, zilele omului de la Dumnezeu sunt lăsate și bolile și necazurile și bucuriile. Punea mama cu vocea ei liniștitoare și o mângâia pe frunte. Viața bătrână mișca din cap semn că pricepea această rațiune mai presus de puterile omului, căreia de zici Dumnezeu, de zici soartă, ori de zici natură, tot asta e. În ultimele două săptămâni de viață, perfect conștientă, Tantisurica a refuzat să mai mănânce. Mama i-a spus lui Nena Iancu, propunându-i să-i facă niște perfuzii. să să pace. pace. De ce să faci cu deasila un om să trăiască dacă lui s-a urât pe bună dreptate să mai trăiască? Eu cred că e mare păcat să prelungești viața unui cadavru, a zis nenea Iancu. Surica s-a stins încet cu pâlpâiri domoale. Dumnezeu să aibă grijă de voi și să vă răsplătească pentru cât bine mi a făcut. Astea i-au fost ultimele cuvinte. Sărmană. Din viața când îl omorâseră legionarii pe Marcel, viața ei nu mai avusese niciun rost, ca viața oricărei mame care n-are decât un singur copil și care nu trăiește decât pentru acel copil și prin el. Și totuși, ca atâția oameni simpli care consideră viața un principiu sacru, surica a trăise mai departe fără să cârtească, împotriva vieții, fără să se lamenteze plângând doar pe ascuns, iar pe față, cu lumea, purtându-se ca toți oameni. Mergea zilnic la cimitir, la mormântul lui Marcel, lucra în dudește. Vorbea cu oamenii, se interesa de mersul lumii, deși pentru ea totul era egal. Umbla curată, îmbrăcată cu vincios, iar din ce câștiga dădea la nevoiași, dădea bani, haine și mai ales mâncare. Până ce îmbătrânise și își făcea veacul mai mult pe la nenea Iancu și pe la soră sa Matilda, la ea în bucătărie nu se termina oalele de pe plită. De când numai e Marcel mi-a spus ea într-o zi am trăit pentru că trebuie și m-am gândit să fac bine cât pot ca să treacă vremea mai ușor, ca să am și eu un rost pe lume, să ai un rost pe lume, să-ți motiveze existența față de alții, dar mai ales față de tine însuți. Unui copil orfan gândul ăsta îi în minte mai devreme decât copilului cu amândoi părinții. Deși noi, mama, și cu mine eram devotate suricăi și n arătam nicio vorbă prin niciun gest ori măcar prin vreo privire pe cât eram de împovărate de biata ei viață și nici măcar între noi nu făceam vreo aluzie, moartea suricăi mi s-a părut o dublă mântuire pentru ea și pentru noi. Dispariția ei ne aducea o dilatare a spațiului și a timpului din jurul nostru și din noi când vezi cât de adaptabil este omul, cât de cameleonic, cât la bine și la rău, oscilezi între două atitudini. Să rămâi mut de admirație sau mut de groază în fața acestei lipse de limite. Relativitatea mi se pare un lucru tulburător, să nu poți stabili un criteriu absolut de judecată. Independent de ce este la dreapta, la stânga, în față, în spate, în sus, în jos, un criteriu care să se poată dispensa de un reper. Nimic nu este absolut bun sau absolut rău. După moartea suricăi, viața noastră părea un paradis dacă o raportai la purgatoriul prin care trecusem. Paradisul ăsta îmi lăsa timp de gândit. Oricât de devotate îi fusesem noi suricăi, eram sigură că și-ar fi dorit ca ultima strângere de mână înainte de a trece dincolo să fi fost a copilului ei sau măcar a cuiva apropiat a unei rude de sânge. Gândul la viața ei mă tulbura, îmi dădea o spaima a singurătății. Singurătatea mi se părea o vietate posacă și vicleană care te pândește și te înalță cu mii de tentacule, te sub gându te într-o imensă masă văscoasă din care apoi nici viu nici mort te proiectează pe o pânză văscoasă de aceea din care nu mai ai putere să te smulgi, rămânând acolo muscă imensă și goală, etalată pe pânza unui păianjân necruțător. Cred că și în sufletul mamei bântuia din când în când spaima singurătății. Așa se întâmpla totdeauna când pleacă unul dintre noi, lăsând spațiu și timp în urma lui. În seara când s-au dat rezultatele de la admitere, admiterea la facultate, stăteam la masă, în bucătărie, față-înfață, mama și cu mine. Dacă am să trăiesc, să-ți cresc și copiii... A zis mama și în privirea ei mi s-a părut că se răsuceau două fire: al temerii și al speranței. La o săptămână după examen, fetele din clasa noastră, cele care luaseră examenul de admitere, au hotărât să dea o petrecere la Alina Gherghișan, care stătea într-o vilă cu curte splendidă. Fiecare fată trebuia să aducă un băiat și să aducă ceva de mâncare. Eu am dus, cred, cel mai mult de mâncare. Trei zile am copt la saleuri și la cornulețe. În schimb, n-am dus niciun băiat. Eu nu aveam niciun flirt, nu aveam frați, iar singurii mei prieteni Tudor și Mihai Șerban, singurii pe care i-aș fi putut ruga să facă o seară pe cavaleri servanți, nu și puteau supăra prietenele. Deși nu pot spune că aș fi rezemat zidurile la petrecere și că n-aș fi dansat, m-am simțit totuși singură cu, De fapt, cel mai mult am dansat cu frații, căci din penurie de flirt, ca și mine, două fete și sără frații. La patru dimineața, când s-a spart petrecerea, am fost condusă de un frate și de o soră. Pe drum îmi venea să râd. parcă sunt din Astea domnului, îmi ziceam în gând, uitându-mă la Virginia Aznavurian și la frate său negrităciune cu un păr rebel și creț, cu guri mari, buzați, coroiați și cu ochelari, două ciori vigilente care păzeau benevol o pasăre alburie de care n-avea nici dracu nevoie. Aia eram eu. Cum a putut fi vreodată o vreme când să nu fi avut nimeni nevoie de tine?" Azi atâția avem nevoie de tine și doctorul Șerban și doctorul Murgu se gândi Pavel și se uită la sânziana pe fața căreia se vedea ceva din zâmbetul pe jumătate pișicher, pe jumătate melancolic al tinerei domnișoare Hangan, care, demoralizată din penurie de flirt, avea destul umor ca să-și analizeze situația și starea de spirit. Cred că la petrecerea aceea am intrat în panică să nu rămân fată bătrână. La 18 ani, la 19, vezi, fiecare fată care venise cu băiatul ei avea un aer de om împlinit, așezat, ceva care te făcea să te gândești la un confort material și moral. Atunci am început să-mi privesc critic viața, o înțelegeam și o aprobam, dar ea trebuia schimbată. Eu, o copilă, iubisem un adult, respingând dragostea unui băiat de vârsta mea. Da, Daniela, așa era, venise timpul să-mi găsesc pe cineva potrivit cu vârsta mea și nu doar pentru un amor juventus, menil trecător, ci pe cineva cu care să mă mărit și cu care să fac la iuțeală niște copii, pe care să-l și iubesc și care să mă iubească, trebuie să spun. Eu nu voiam doar să mă căpătuiesc, eu voiam totul, săraca de mine. În viața mea nu m-am simțit mai bătrână și mai fără niciun dumnezeu ca atunci. În acea dispoziție de spirit m-a aflat domnul Alexandru Bujor. Eram în vacanță la mare, la Costinești, la Coana Leana, unde mergeam al 5 ani. an, într-o odăiță cu pământ pe jos, dar curată și cu pat bun, cu somieră și cu o răpire din serai, plușată pe un perete, luată cu mari sacrificii de la vaporeni, cu un covor cu flori pe margini și cu căprioară în mijloc pe peretele de care era lipit patul. Ca să nu tragă iar pe peretele de la răsărit, cu o așa zisă icoană, o poză de alea în culori, de din strepezeau dinții, înrămată în auriu, înfățișând sfânta familie. Un bărbat între două vârste, mai mult către a doua, cu barba căruntă îmbrăcat în ceva intermediar între fustă și anteriu, cu aureolă portocalie, uitându-se viremi privire la Sfânta Fecioară dolofană, cârnă cu bust opolent, pus în valoare de un decolteu rotund, tricotând, așa cum auzi, calm, cu două andrele, ceva vișiniu, ținând ordonat gemele de lăniță sau de un alt produs într-un coșuleț de nuiele. Urmărind cu o privire o vină, un bașibuzuc, ca de trei ani, umflat cu țeava, tot numai cute. Numai guși demn de mama lui cu părțile rușinoase acoperite pudic de un scutec în triunghi, așezat ca în manualele de puiericultură și nodat cu fundiță în față. Mă aflam deci în decorul tipic al odei bune tip litoral. Mama urma să vină peste 10 zile după ce termina de făcut curățenie mare în noua noastră locuință. Printre puținele lucruri pe care mi le-am luat cu mine la Costinești se afla și o copie bătută la mașină împreună cu manuscrisul unui roman al lui Alexandru Bujor. Amiază. Alexandru Bujor stătea la eforie la hotel și urma să mă caute în primele zile ca să-și ia romanul pe care îl bătuse mama la mașină. În ultima clasă de liceu, printre lecturile obligatorii la literatura română, avusesem și romanul Arșiță de Alexandru Bujor. Primul lui roman, nu? Exact.